який гріх чинять люди, коли ходять на цвинтар їсти, що це язичництво і пастор не схвалює. І що взагалі молитися треба, а не випивати, бо це єдиний шлях до прощення. Вуляни знову зачухався язик нагадати, що усі минулі роки безстолковниця на проводи охоче пригощалася на могилках, але сьогодні був не той день, щоб сваритися. «Ну, а тут із нами пом'яне – посунула склянку мама. – Наших і ваших. – Конєшно, пом'яну, как не помянуть, – охоче погодилася та. Вочевидь, очі пастора не сягали чужих господ. Степан взявся розливати вино. – Мні водочки, – гостя вказала очима на пляшку горілки, що стояла на столі. І знову помянули всіх. Тепер разом із підполковничих підполковником. Випивши Одним духом повну чарку гостя взялася до їжі, вправно розбираючи пальцями смажену рибу, обчищаючи крашанки та мастячи паску маслом. Налили ще по одній і ще розпом'янули. «Важке життя їм випило», – зітхнула мама. «Не дай Боже!» «І не говоріть!» – безтолковниця кивала в такт. «Мой от послі війни і в Венгрії служив, і в Забайкальї...» «А там китайці, і холодно, вітер, я там жить не змогла. Вона почала розповідати про подвиги свого чоловіка, який свого часу захищав батьківщину соціалізму від соціалістичного Китаю та прищеплював комунізм волелюбним угорцям. Уляна слухала її та думала, а якби дід не пропав на війні, якби залишився в армії, невже й він пішов би до Угорщини давити танками людей? Від такої можливості її аж пересмикнуло. Ні, ні, і ще раз ні. Хоча в армії тебе не питають? Ідеш? Куди звеліли? Інакше трибунал. Аби столковниця вже моргнула Степанові, щоб наливав по третій, бо в ній кликотав невивержений вулкан. І справді, кожного року вона готувала сили і слова, щоб на проводах, на цвинтері, виговоритися – виплеснути, випишатися своїм покійним чоловіком, коли раптом нова церква забрала у неї таку можливість. Але ж накопичена енергія вимагала виходу, і от тепер він знайшовся. Лава слів та емоцій полилася назовні. Це не можна було зупинити, лишалося тільки терпіти. Після п'ятої чи шостої чарки, коли шлунок достатньо набрався смачного – а мозок – рідкого, і складніше стало добирати епітети для характеризування величних подвігів свого чоловіка. Бестолковниця витерла губи серветкою та відкинулася назад. Очі її блукали столом у пошуку чого ще не скуштованого, коли раптом зупинилася на фотографіях, що лежали з самого краю. «Кого це ви розглядаєте?» – спитала вона і схилилася з цікавістю. «О, Микола!» А етих двох не знаю. Який Микола? не зрозуміла Уляна, найтверезіша з усіх, бо лише ритуально пригублювала вино. Ну, от та от фотографія, вузлуватий палець безсолковниці, вказував на аркушик з розшукової справи КГБ. Оця Уляна підняла папірчину. Точно, дай сюди. Що тут написано Ша какая Шагута, какая я є що шагута? Микола Петрович Кравченко, сусід мой, када що на Слободке жила. На рибзаводі работал. Мама і Степан миттєво протворізіли і нахилилися вперед, мов би боялися пропустити, бодай, слово. Точно? – з недовірою запитала Уляна. Та що ти мені точно? Точно тобі говорю. Я в паспортному столі двадцять п'ять год одробіла. У мене, знаєш, глас алмаз. Уляна стояла, наче мішком, привита. Мовчки глянула на чоловіка, але той теж не міг дібрати слів. Бестолковниця ще покрутила в руках аркушик і відклала на стіл. Точно он! «Ой, божечки!» – прошепотіла мама. Уляна врешті зібралася з духом і обережно запитала. «А де він зараз?» «Как де?» – гмукнула бестолковниця. «Памір, наверно». Я його не бачила, як переїхала, вона закотила очі, щось пригадуючи. «Ні, ну точно помер. Он же мене год на двадцять старший, а може, й більше. Так ви у сина його спитайте, він вам скаже. Сина? хором видихнули всі. Ну, так, да. безполковниця дивилася на них здивовано, не розуміючи причини такої реакції. Син, Сашенька, алкоголік. Є то є війни. В мамкіної хаті живет на слаботки. Мама схопилася за серце. Уляна мовчки підвелася, Степан за нею. «Ви чого?» – сахнулася безтолковниця. Уляна рішуче відсунула стілець з дороги. «Їдемо до нього». «Куди до нього?» Від розгубленості безтолковниця перейшла на калічену українську. «Сьогодні?» «Проводи?» «Він п'яний, всі сюди валяються чи з дружками гуляє. Алкаш він, понятна?» «Алкаш?» – Уляна відчула, як у неї підкошуються ноги, і тихо осіла на своє місце. «Ну да, алкаш. А сьогодні у алкашей праздник». Вони йшли за Балкою, одним із найзаплутаніших районів міста. Єдина вулиця, що утворювала його, загиналася і роздвоювалася перетиналася сама із собою та замикалася у кола. Це була навіть не вулиця, а цілий квартал понад Балкою, що й дала йому назву. Знайти дім за номером у цьому лабіринті не зміг би навіть Шерлок Холмс. Складалося враження, що колись господарі будинків самі малювали на стінах цифри, які їм подобаються, тому після сорокових номерів ішли одразу двадцяті, вони завертали у провулочки, звідти виринаючи десятими, а потім шістдесятими. Уляна, яка в дитинстві ходила сюди в гості до подружки, сяк так орієнтувалася в тутешній нумерології, але все одно зробила не одне коло, поки знайшла невеличку скособочену хвіртку з ржавою, а колись емальованою табличкою 35. Тут, вказала вона Степанові, був обід понеділка, і господар, хоч би скільки випив напередодні, мав вже приходити до тями. «Є хто вдома?» – гукнула Уляна. Такий вигук заміняв у місті дверні дзвоники, а точніше, він будив собак, які починали брехати, сповіщаючи господарів, що до них прийшли. «Егей! Є хто?» Маму вони залишили вдома з настонею. Уляна слушно зауважила, що... Не з її здоров'ям зараз знайомитися з новим родичем, тим більше, що невідомо, чи родич він взагалі. Судячи з розповідей безстолковниці, такою ріднею навряд чи можна було б пишатися. У сусідніх дворах забрехали собаки, але за хвірткою 35-го номера було тихо. Уляна погукала ще раз, потім до неї приєднався Степан – ви до Сашеньки, на ганок будинку, поруч вийшла жінка у синій хусті, зав'язаній на потилиці та ленялому халаті. Так він, мабуть, спить ще. Заходіть. Собаки там нема. Дякуємо, кивнула Уляна і спохопилася. Христос воскрес! Воїстину воскрес! Відповіла жінка з цікавістю, розглядаючи їх, але не наважуючись розпитувати. Довга доріжка... Під мереженим виноградним склепінням привела до землянки, що похилилася на один бік. Навпроти мостилася літня кухня з відкритими дверима та повним запустінням всередині. Судячи з усього, господар і справді мав проблеми з алкоголем. «У двері стукайте», – гукнула ззаду сусідка. «І сильніше». Уляна нерішуче розвернулася. Отримати такого родича, хай би навіть гіпотетичного, – в душі заворушилося бажання розвернутися та піти геть, але воно було миттєвим і легко відлетіло, адже вони прийшли сюди не родичатися, а розпитати про Степана Шагуту, а точніше про Миколу Кравченка. Степан підійшов до перехняблених дверей та з розмаху загатив кулаком. Від цих ударів, з гнилих, давно нефарбованих дощок, почав сипатися порох. Спочатку у хаті ніхто не озивався, але Степан не припиняв молотити, і зрештою всередині щось таки заворушилося. Потім почулося човгання, і двері прочинилися. Світло впало у темний коридор, і вуляни знову похололо серце. Тому що перед ними, мружучись від сонця, стояв бич, і не просто бич – а той самий, худий та опущений, що вчора забирав пожертву з бабусиної могилки. Він явно страждав з похмілля, і тому погано орієнтувався у часі та просторі. Потерши очі кулаком бич дихнув на гостей одвічним перегаром. «Но», – сказав він замислено, «чи то собі, чи безпосередньо Всесвіту, тому що на гостях не сфокусувався. Кравченко – Владним голосом запитав Степан. Ну, якось невпевнено відреагував бич, хитнувся і схопився за одвірок. Христос воскрес, тоненько якось безпомічно привіталася Уляна. Вони знову захотіли втекти звідси геть. Воїсти! Останній склад у господаря не склався, хоч він і докладав зусиль. Пробачте, Уляна взяла себе в руки, ми до вас у справі вашого тата. Його ж Миколою звали? Ну, бич дивився у простір, тому витлумачити це його «ну» не було жодної можливості. Степан зітхнув. Ні, так діла не буде. З цими словами він поліз за пазуху і, немов справжній фокусник, видавив звідти пляшку грілки. Звідки це у тебе? – здивувалася Уляна. Наже попередили, що він алкаш. Очі алкаша тим часом вхопили сонячний промінь, що відбивався у цілющій рідині, і втупилися у нього, немов приціл ракети «Земля-повітря». Степан повів рукою вправо-вліво, очі господаря повторили цей маневр. «Ціль ідентифіковано», – підсумував Степан. Потім вільною рукою скрутив з шийки ковпачок і махнув пляшкою перед обличчям бича. Той здригнувся. «Руки зробили спастичний рух, наче ловили щось. Слід узяв». Прокоментував Степан, а потім вставив пляшку у розщепірену долоню. Господар з точністю та емоцією автомата підніс руку вгору і одним рухом влив собі в горлянку кілька ковтків рідини. Уляну занудило. Може, ходімо звідси, обережно запропонувала вона. Не бійся, зараз очуняє, запевнив Степан. Хороший у нас родич, у нас. Насмішково-то звів до гри брови Степан. «А я тут до чого?» «Це твій дядько виходить». «Ти теж мені дядьком виходиш», – образилася Уляна. Минуло кілька хвилин, які бич провів, притулившись до двірка, потім подумавши, він ковтнув ще трохи, і обличчя раптом почало набувати людських рис. Очі сфокусувалися на гостях, і губи склалися у беззубу посмішку». Христос воскрес, сказав він цілком розбірливо. Воістину, хором звалися Степан з Уляною. Бич подивився на них, потім подумав і простягнув пляшку Степанові. Пить будеш? Дякую, ні, похитав головою той. Добре, погодився бич і відступив від отвору дверей. Заходьте, коли прийшли. Уляна ще раз зазирнула у чорне провалля землянки, вдихнула запах вологого. Зроду немитого, цвілого приміщення і нудота підкотила до горла з новою силою. — А можна на вулиці? — запитала вона. — Можна. Погода шепче, погодився бич, і, відсунувши гостей, пішов до літньої кухні, де попід стіною стояла старенька лава. Діставшись мити, він сів і ще раз хильнув з горла. Горілка діяла на нього, як казкова жива вода. Буквально на очах цей організм приходив до тями і ставав цілком подібним до людини. Але Степан одним рухом забрав почату пляшку з рук. «Передоз у нашій справі не потрібен». «Точно», – кивнув бич. «А яка у нас справа?» Уляна взяла себе в руки і теж приєдналася до розмови. «Ви Кравченко?» – запитала вона вже запитане, просто щоб щось почати. «Нє, Бородін я» заперечив бич і додав, «І богу, «Як, Бородін?» «Ваш батько, нам сказали, Кравченко Микола». «Батько?» «Ну да, Кравченко, бич посміхнувся беззахисно, як учора на свинтері. Тільки він мені не батько». «А хто?» – здивувався Степан. «От чим? Ну, мамка з ним поженилася. Я вже ладний був». При цих словах Уляна відчула полегшення – Слава Богу, вони не родичі навіть гіпотетично. Хороший був мужик. Я все одно його батьком називав. А коли це було, разом із полегшенням в Уляні прокинувся